Денис був у брезентовій курці з капюшоном. «Це я! Не лякайся!» – прошепотів Денис. «Що за маскарад?» Незадоволено буркнув Георгій і пішов далі, немов втікаючи від нього. Денис, важко дихаючи, підтюпцем побіг за ним. «Не відвертайся від мене!» – благально захрипів той. «Вислухай мене!» Георгій мовчав. Поява Дениса вибила його з колії. «Слухай, Денисе!» Зірвався Георгій, якому стало безмежно жаль себе, свого зруйнованого психологічного комфорту, який несподівано прийшов до нього і так само несподівано розбився. «Скажи мені, чому я? Чому ти приходиш саме до мене?» «Більше мені нема до кого», – прохрипів той. Вони стояли в нічного парку. Георгій усе ще сподівався, що він піде геть, тому сказав, Моя тобі порада. Іди додому. Ніщо так не допомагає, як сім'я. Хто б казав, посміявся із себе подумки Липинський. Денис заскаволів. Я самотній. Ти собі не уявляєш, що значить бути самотнім, маючи сім'ю, фірму і, як колись казали, в наші комсомольські часи громадське навантаження. Ти навіть не уявляєш, ти не розумієш що значить прийти додому і розуміти, що вони тобі чужі, вони живуть на чужій планеті, верніше, на супутнику моєї планети. І вони вічно обертаються навколо мене, не залишаючи мені ні крихти свободи. І самі вони не в змозі подолати мізерну відстань до мене через об'єктивні закони гравітації. Кепські справи. Відомий політичний діяч, Керівник могутньої юридичної фірми, поважний батько сімейства, законспірувавшись у бомжа, ловить на вулиці Георгія, який завжди в університеті, в аспірантурі, в бізнесі, політиці, університеті, був більше конкурентом, аніж другом. Георгій розвинувся і пішов швидким кроком додому. Денис зрозумів, це як знак згоди, тож задріботів за ним усе ще важко дихаючи. Перед порогом дому. Георгій неначе завагався. Він зупинився, обернувся і пильно подивився на Дениса. Тільки одна умова. Він зробив паузу. Без дурних розмов. Денис був згоден на все. Він кивнув. Точка. На горі вони сіли на кухні, включили телевізор. «Їсти будеш?» Денис кивнув. Георгій оглянув його. «Може, приймеш душ?» Поки Денис мився, Георгій поставив для товариша варитися рис, зробив салат, запарив креветки, витягнув пиво. Самому йому їсти не хотілося, розмовляти теж. Вони сиділи і мовчки дивилися новини. Георгій скоса дивився на Дениса. Що з ним сталося? Буквально за кілька тижнів він із самовпевненого чоловіка, в якого завжди все складалося найкращим чином, перетворився на беззахисну, залякану тварину, зацьковану і божевільну. Георгій зрозумів, йому не відкараскатися від Дениса і від його проблем. Все одно доведеться розбиратися. «Чому я?» – повторював подумки Георгій, тарабанячи пальцями по столу. «Чому саме тепер?» Денис довго мовчав, нарешті сказав дуже серйозно «Мені капець!» «Кому ти потрібен?» – роздратувався Георгій. «Мені капець!» – повторив той, якби ти знав, що в тому документі, – закричав він. «Ти обіцяв, гаркнув на нього Георгій, той покірно замовк!» Вони втупилися в телевізор. На екрані з'явилася група молодиків з татуюваннями, вони тримали транспаранти, на яких був зображений голий король. Георгій підсилив звук. Група анархістських молодиків називає себе націонал Боротьбістами. «О, а ти казав, що в нас в Україні анархістів немає», – пирхнув Георгій. Принаймні, в міністерстві юстиції вони не зареєстровані. Підпільники чи що?» – і собі зацікався Денис. «Причому тут голий король». Маразм якийсь. Націонал-бородбісти висловили обурення протидій Росії щодо Грузії. Своєю акцією вони намагалися збурити громадську свідомість українців проти неоколоніальної політики Росії. Хоч хтось в Україні підтримав Грузію, задумливо сказав Георій, Бог нас покарає, бо, ми мовчимо, а через кілька років Росія теж саме зробить з нами. Тіпун тобі на язик. Перехрестився Денис. Програмою «Мінімум українського анархізму» є встановлення на Майдані незалежності пам'ятника Борису Єльцину, батькові української незалежності. Програма «Максимум. Руйнація держави, як такої», – сказав лідер нової політичної сили Андрій Семенко. «Слухай, що в світі робиться?» – вирячив очі Денис. «Ми з тобою сидимо в парламенті під куполом, як ті пеньки». А десь просто на вулиці з'явилася молодь, яка не дає нам дримати. За хуліганські дії відкрито кримінальну справу. «Що ж вони такого зробили?» – замислився голос Георгій. Однак повідомлення закінчилося. «Швидше перемикай!» – скомандував Денис. «Зараз будуть новини на інших каналах. Дізнаємося, що ж сталося». Денис пожвавішав. Однак клацання не допомогло. Жоден канал сюжету – про молодих націонал-боротьбістів не показав. «Свобода слова!» – презирливо процідив крізь зуби Георгій. «Цензура!» – зауважив Денис. «У нас це добре виходить. Тільки один канал розбазікався. Голий король, голий король. Що за натяки? Думаю, недовго лишилося жити ліцензії цього каналу». «Ти хоч приховай у своєму тоні нотки гордості», – Сагидой сказав Георгій. «А навіщо?» Ми вже разом пеклися під час касетного скандалу. Самі ж з обуренням розтрубили на всю Україну компромат на себе, а потім втиралися. А тепер ми розумні, просто нічого не показуємо на телебаченні. Наче нічого і не було. Георгій знавіснів. Слухай, пупсе, зненацька згадав він призивливе прізвисько Дениса в університеті. Щоб більше не смів мені плакатися в жилетку. Денис посерйознішав. Це система, це машина. Я сам один із творців цієї машини, один з її ідеологів і правників, і вона ж, ця машина, мене і роздушить, перемели своїми жорнами. І він демонстративно спробував це зобразити своїми товстими пальцями. А щодо пупса, хрипло прошепів він. Я на тебе не ображаюсь. Так, я Пупс. Пупс я, закричав він. Смішний, жалюгідний пупс. А ти, сноб, білоручка, ти своїми аристократичними ручками у білих рукавичках не хочеш робити брудної роботи, не хочеш мазатися. А в політиці так не буває. В політиці треба залізти під лікоть, в лайно і побовтатися там. Тоді щось і вийде. Ось я борюкаюся, уяви собі, борюкаюся. Політика – це великий ярмарок. Тут треба продавати, купувати, інакше немає сенсу брати в цьому участь». А ти лише ходиш поміж рядами, сховавши руки в кишені, і з презирством споглядаєш покупців і продавців. А це не за правилами ярмаркування. Так не можна. Ти не політик. Ти лише фантом політика. Ти лише декорація. Денис кричав, а Георгій його не перебивав. Він хотів це чути. Хотів. Нарешті розпачливе. Хто ви, від якого він прокидався, мало не щоночі, а тримало свою відповідь.